sam sakta Allahu A <laughs> sadat dragi arme voi ramit vodite Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, u salatu, salamu, ala rasulillah. Hvala na lijevnu, s-saham bih, omanirrahim. Hvala neka je uzvišena gospoda naš stvoritelj onako kako njemu priliči i kako je on dostojan. On je jedino istinsko božanstvo koje zasluže da se obožava. Jedan jedini nema sudruga, nima čemu. Neka su najlepši i najpotpuniji blagoslovi selamina Allahovog miljenika, poslanika koji je milost svim svjetovima Muhammada alaihi salatu wa salam na njegovu čestitu porodicu, na sve njegove drugove ashaabe i na sve serbenike njegovog puta do sudnjeg dana, amin ya rabbi lalama. A nakon toga poštovana, vraćo, sinjeni, vjernici, plemenite sestre Dragi Ljoljaci i naravno Prijepolci i svi vi koji ste došli iz različitih mjesta da danas i odnosno večeras budemo ovdje zajedno Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sadajna wa barakatuh Alam alaikum wa sadajna Predsjedniče, i svi članovi vi ste me zaista napravili ste Nesvaki dašnji uvod prije moga obraćanja zaista vam se zahvaljujem na pozivu i na ovoj velikoj počasti koju ste mi priredili. A naravno želim da vam se zahvalim na svom trudu kojeg vi ulažete, ulažete i kontinuitetu u širenju dobra među svim ljudima ovdje u ovom gradu. A također želim da se zahvalim, kao što i Remzo Demirović e, iskazao, e, ovdje općini u Kljernima koji su nam ustupili ovaj prostor, da ga večeras koristimo za ono što je korisno i što je dobro za sve ljude. Ja sam večeras naslovio ovo moje obraćanje vama, Na sljedeći način. Islam nas uči perfekciji. Sigurno je bila zanimljiva tema, čim ste je čuli. A naravno, ona je e, zanimljiva i važna koliko god puta da se, da se ponovi. Šta ne je ponukalo i iniciralo da već raz govorim po prvi put na ovu temu ovako sa posebnim obraćanjem upravo mnogobrojni citati u našoj knjizi, Kur'an časnom i u sunetu poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam koji spominju ovaj termin perfekcija, odnosno el ihsan. Termin el ihsan ili perfektnost, savršenstvo je spomenut u Kur'anu u različitim oblicima, a sa istim na 195 mjesta. A također poslanik Muhammed s.a.v. je u mnogo govorio i podsticao muslimane da idu prema najuzvišenijim cideljima strpljenje i u svom djelovanju i u svom ponašanju. Uzvišeni Allah dž.š. kaže u Kur'anu u suri Nahl: "Inna Allaha ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa-ita'i bil Zaista Allah naređuje pravednost, pravdu i naređuje perfektnost, ihsan protekciju u zemu wa ita'idil kurba i pomaganje rodvine a zabranjuje ono što je loše, razradno i tako i nepravdu, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala a poslanik Muhammed sada Allahu wa sallam kaže inna allaha ketabal ihsana ala kulli šeji Allah vas je obavezao o muslimani da budete perfektni i savršeni u svemu. Šta god obavljate, da ga obavljate na najpotpuniji način. Kaže, pa, kada žrtvujete i kada koljete kurban ili neku drugu ili, ili ovaj životinje koje vam je on dozvolio da koristite iz, neki, iz nekim drugim prilikama, kaže, to klanje i ubijanje životinja činite na najblažiji i najlepši mogući način, naravno uz pominjanje imena uzvišenog, uzvišenog dakle stvoriteta. وَلْ يُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ وَلْ يُرِحَدَ بِحَتَهُ Kaže, i kada koleš kurbanini prinosi žrtvu da nahraniš svoju familiju i porodicu, dobro naoštri taj predmeti nož, i čim prije odmori svoju žrtvu da se ona ne pati, iako je, nerazumno biće. Iako je nerazumno, dakle, biće. Iako se radi o životinu. Glavni hadis koji nam pojašnjava stepene naše vjere jeste Džibrilov hadis. I koji nam, u stvari, objašnjava definiciju perfektnosti u islamu je tzv. Džibrilov hadis. Zašto Džibrilov hadis? Mnogobrojni ashab i Resuru Vasa, ali ne prenose tu priču. Jedan od njih je Omer, rabijallahu ta'ala, a njegovu verziju hadisa, ovo hadisa bi reži muslim. kaže dok svojene prilike sjedeli za Rasulullahom Muhammedom kaže od jedan put se pojavi čovjek izrazito bijele odjeće izrazito crne kose na njemu se kaže nije primjeđivao ni jedan trak putovanja, dugo putovanja i nikoga od nas nije poznavao kaže Sve dok nije došao do poslanika Muhammedane i sada 27. Sjeo je pred njim. Zabio je kolena i pribio je svoja kolena uz kolena Rasuru Bahari i Sobca. Zatim je stavio svoje šake i svoje dlanove na, na, na Petra svoja na nadkolenice. Kao što čini pristojni i učitivni uč, učenik pred svojim učiteljem. Ovo je dokaz da učenog čovjeka, svoga učitelja, onoga koji te podučala korisnim informacijama valja i treba poštovati. Jer je poslani Muhammed kao najodabraniji je Boži i najdražiji čovjek Allahu žele šalomu. Dakle, svijet je pristojno pred svojim učiteljami. A njegov učitelj je bio Džibrijl, melek na nebesima. I kaže, pitao ga je O Muhammede, šta je to Islam? Šta je to Islam? On mu je rekao Islam je da svjedočiš, da je uzvišeni stvoritelj Allah, jedino istinsko božanstvo koje je zaslušio da se obožava i da je Muhammed njegov poslanik da obavljaš te dnevni namazan da daješ sekad da postiš mjesec ramazan i da obaviš hađi To jeste, jedan budu u životu posjetiš gabu u Mekinu. Kažem, ovaj čovjek istinu si rekao. U shavi mi, smo se čutili. Pita ga, onda mu potvrđuje odgovor koji je dao. Zatim, kaže, reci mi šta je to iman? Šta je to iman? I dobro znate, naši ljudi kažu din i iman, da mi Allah sačuva din i iman, da, da živim sa dinom i sa imanom i da preselim na bolji svijet, na aheret, na vječni svijet, sa dinom i sa imanom. Kaže, iman je da vjeruješ u ucišnog Allaha, da vjeruješ u njegove meleke, da vjeruješ u njegove knjige koje je objavio, da vjeruješ u njegove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u Allahovu. Kaže, istinu se neka. Kaže, reci mi šta je to isan perfekcija. Kaže, evo ga, evo ga, termin koji je odredio našu temu večeras. Kaže, perfektnost i savršenstvo jeste da obožavaš uzvišanog stvoritela, Allaha želešanom, kao da ga vidiš. To je najveći stepen. Ideal ili U vjeru. Kaže, a ako ne možeš baš da se ponašaš tako, kao da gledaš uzvišenog Allaha, onda, ako ti njega ne vidiš, znaj da on tebe uvijek i u svakom momentu gleda vidi. Na kraju, pitao je Resulullah, znate ko je ovaj čovjek? Oni su rekli, Allah i njegov posnanje znaju. Rasulullah reće, to je Melek Džibril došao je da vas područi vašem dinu, vašoj vjeri. Što nam govori ovaj hadis? Ovaj hadis nam govori da se naš din i naša vjera sastoji iz tri stepena. Prvi stepen, prvi level, ono kao kad igrate igrice, primjer Pa onaj prvi stepen ili taj prvi level je najlakši. Čak i djeca ovaj, i početnici mogu da se snađu i da ovaj, osvoje dosta pojena i da uspiju u toj dakle, ovaj, igrici. Tako Jeste islam. Šta to znači islam? Islam znači, pa prvi taj stepen vjere, da se svojom vanjštinom, svojim spoljašnjim eh, ekstremitetima svoga tijela pokoriš izraziš odanost i pokornost Bogu. A to je prije svega kroz svoje očitovanje, da njega priznaš za svoje gospodara i da ga veličaš i da mu se pokoravaš svim onim iba detima i dragim njemu djelima koje ti je On propisao. Kao što su nama svoj zeki adihač. To je prvi i taj stepen. Ali pazite, naša mjera, naša savršena mjera koja je onsavršenog gospodara svih svjetova stvoritelja ona od nas traži da uvijek idemo naprijed da se ne zadovoljavamo sa tim niskim stepenom to je prvi stepen da čovjek potvrdi i posjedoči da obzdani da se nekvariš taj tako dalje drugi stepen jeste iman a iman kao se spomene to znači unutarnje vjerovanje čovjek na što mutarnje, vjerovanje, srcem, čvrsto ubjeđenje, bez imalo sumnje, ha, u najveće istine, a to su uzvišeni Olože Šarnovo, njegovi poslanici, njegovi noveki, njegove knjige, sudni dan i njegovo određenje. Vjernici vjeruju u ove istine iako ih ne vide kao da se pred njima, pred njima, dakle, ovaj, nalaze, bez ikakve, bez ikakve sunne. To je veći stepen vjere, kojeg osjećaju vjernici, kada, dakle, ovaj, se trude i kada ulože nakorap na putu, na putu, ovaj, sticanja Božijeve, Božijeve zadovoljstva. Ali ni tu se ne zaustavljamo mi. Ni tu se ne zaustavljava poslanik Muhamestusa, nego traži od nas, vidimo još tade, dobro ti kvanjaš, postiš po nas ponašaš se fil tako dalje ali kaže džibril pita go šta je to perfekcija šta je to perfektnost savršenstvo u vjeri šta je to najveći ideal najveći cilj koji čovjek može postići kaže da se ponašam onako kao da gledaš u ognisno Zamiслиte se saradajmo. Zamislite kada bismo imali priliku da gledamo u uzvišnog stvoritelja, stalno da gledamo u njega, kako bismo za njim ponašali. Mi primjer radi kada e, je u našoj blizini ili prisustvu neki naši roditelji ili naš neki prijatelj ili ovaj osoba koju mnogo uvažavamo, koja ima velikog autoriteta, jugeda i tako dalje. Kada u našem prisutstvu mi gledamo da što lepše izgledamo, da što pristojnije stojimo, sjedimo, da isgovaramo samo lijepe, riječi itd. Da kod nas ne primijeti ništa nepristojno. E šta onda misliš? Kako bismo se trebali ponašati? Kada bismo, kako bismo se ponašali svaki od nas? Kada bi imao mogućnost da gledamo, uzmi savršeno biće našeg svaritela. Allah žel Naravno, na Dunjaluku niko nije vidio, niti će vidjeti. Na ovom svijetu niko nije vidio, niti će vidjeti Boga. Ali na budućem svijetu svi ćemo mi vidjeti obađaša. I vjernici, čak i oni koji nisu u njega vjerovali, čak i oni licanijeni monarici, i oni će vidjeti njegovo svašno običje. Jer se on otkriti svojim stvorenjima na sudnjem dažne. E kada se Allah Žešanovu otkrije, taj veličastveni prizor, niko neće moći da mu odoli tom prizor. Oni koji nisu vjerovali njega, koji su venegirali, koji su čak ovaj se ponašali suprotno od onoga što je on tražio od njih, oni će reći tada, kako nam prenosi uzvišenj alogu, An t'alahi, inkunna, jer je odadim ubiim, idu sa uvijek u bihropi Tako nam, gospodar, tako nam tvoga uzvišenog bića, mi smo bili u velikoj zabludi, onda kada ti nismo bili pokorni i kada ti nismo bili odani. U velikoj zabludi. Zad, znači, ima veće nepravde i veće nepristojnosti od toga da čovjek, da mi svako nas prediraš što ga Allah šanahu stvorio u savršeno najljepšemu gliku, ko me daje sve što ima, što mi koristimo i što imamo, to je od njega. Hajde, neka mi neko navede bilo koju stvar, bilo koju blagodat koju korist da nije ona od osvišenog Allaha. To je da I zemlju na kojoj živimo, i vodu koju pijemo, i hranu koju jedemo, i vasduh koji udišemo, i nebesa koja su iznad nas, sve je oduzvišanog Allaha subhanahu wa ta' Pa zar on ne zaslužuje zahvalnost? I zar on ne zaslužuje odanost? I zar on ne zaslužuje da pošto je on njegovu riječ i ono što je on objavio nama dakle stvorenjima? Naravno da da. E, tada će ne bih mislim postati jasna njihova zabluda kada nisu bili odanju zvišnog vlazuma. A vjernici, oni će odmah pasti i pucenak na srđu. Na srđu, na tle. Svojim licem, iz uvažavanja i poštovanja prema vlažene, prema tom prizoru, odmah će pasti, ali malo, na srđu. E oni koji su ovaj, iz licemjerstva, ovaj, jer izražavali, licemjerni bili u srcu nevjernici, ovom isporavali jednak neku obožnost i opoštenje, Oni tada neće moći da učinu mesečtu. Neće moći, nego će im se kičma ukočiti kako stoji u Hadisu kod ima muslima, pa neće moći da padnu na srtu, jer moraju biti obrokalni, jer je u islamu laž, stroko zabranjena. Nema lažega. Nema da lažeš stvoritela Boga, niti da lažeš ljude. Čovjek mora da ima jedno lice, obzirom da su tim u bili sa dva ili više lica, oni su imali jednu u srcu, a drugo ispoljavali, ovdje su morali da budu obejanjeni, odnosno, da, budu, da bude njihovo stanje obznanjeno. Da bude njihovo stanje obznanjeno i tada će biti obrugani. E, zamisli sada mene i tebe ili bilo kog od nas, neka sebe zamisli kako bi se ponašalo kada bi imao mogućnost da gleda uzvišeno da lazova. A u dženetu, u kući spasa, u kući nagrade, sreće i zadovoljstva, dženet je, oni će naravno imati pašće i raznovrasna jela i tvorce u zlat i tako dalje, ali ono što je najviše u dženetu, odločno što je jako bitno, jeste da neće imati briga, nema tuga, nema bolesti, nema asikiracije tako dalje. Zamislite samo to kakva je to blagodat, jer nama prema radi na ovom svijetu je fino, ali ali nas brige, tuge, nervoza, depresija, to nam je, to to je ono što nam ometa da, da, da uživamo vrlo često u životu na ovom svijetu. Ali u ženetu nema tih poteškoća. Ali sve to u odnosu na lepotu i slast koju vjernici budu osjećali, budu vladali užishao vaha sve te ostane vanuati ništa neće prestati na to zadovoljstvu i ne samo to nego će nego će vjernici do budu gdali u Alaha njihova će se ljepota le, će se više povećavati. E pastorinom kaže se vjernosvoje da će vjernici petkom biti u laži je petkom ovaj i kada se god vrate ovaj sa sa za tog termina sa gospodarnosti centrala do budu gdali u njega Lepota će im se sve više i više polećavati. Ja E ovo, pasite, ovo je ideal. Ovo je ideal koji čovjeka tjera da stalno popravlja sebe. Dobro. Da li je, da, da stamo sebi, svi mi postavljamo pitani, dobro, da li je uzvišeni stvoritelj zadovoljna sa mnom, sad sa ovim, sa mojim izgledom, sa mojim ponašanjem, sa mojim govorom, sa mojim Uh, sa svim onim što radim u dvoštvu, u porodici, prema sebi, prema zajednici, prema vjeri, prema poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, svi mi vrlo često znamo odgovor na to. Jer kažu, kaže Rasulullah alaih sallatu selam, da je grije ono što ovaj, uh, uznemirava srce i prsa, maha kefi sadriq, sadri wakane ta an yptli alaina ono što ti govica srce uznemiravati srce to je ta savjest nešto učiniš nevalalo aman da te niko nije vidio ne ne, ne se fino ne možeš se fino i kaže drugo mjerilo za grije i za prijestup i za ne, neko nevalalo djelo jeste kaže da mrziš da to ljudi čuju i vide. E tako. Črvo često mrzimo da mu nešto ljudi vide kod nas i pri nama kako tek onda kako tek onda trebamo ovaj, se ustezati od tog momenta ili od te činjenice da Allah dželle šanuhu vidi i prime kod nas nešto što nije u redu, nešto što nije što nije darke ovaj propisno, odnosno odnosno pristojno Ako ne možeš pak da se ponašaš tako kao da gledaš u Boga u lažešanu onda se ponašaj imajući u vidu imajući u vidu da on tebe vidi i da on tebe uvi je gleda i nikada ne možeš biti zaklonjen ili zaklonjena ne možemo biti zaklonjeni od njegovog oka odnosno od njegovog sačuna neferi Kakvi bi kafi nam binabilni namazi kakvi binabili naši ovaj ostali i još sam dobro radjela kada bismo uvijek imali na umu ovaj, ovaj ideal odnosno na umu da ovaj idemo prema perfekciji odnosno odnosno dakve ovaj savršenosti naravno perfekcija je propisana našom vjerom u svemu. Ne samo u ibadetima u odnosu prema Bogu, nego i u odnosima prema ljudima. I ne samo prema ljudima, nego i prema ostalim dakle, stvorenima i ostalim svjetljima. Pa čak i prema nerazumim, dakle, bićima, nerazumim bićima ili općenito prema prema ovaj nerazumim stvorenima. Tako poslanik Muhammed s.a.v. v jednom hadisu kaže Inna Laha ju hibbu Ida Amile ahadukum al'amada An jutkinehu Uzvišeni Allah voli Od čovjeka Kada radi neko djelo Da ga Dovede do perfekcije Da ga dovede do perfekcije I znači Perfektnost, savršenstvo Dakle, od tebe, o muslimanu, traži se da budeš perfektan u sani. Dakle, da težiš najvećem stepenu ovaj, kvaliteta u svim segmentima, šta god da si. Šta god da si u društvu, moraš da ideš u, ovaj stazom ili putem kvaliteta i prema najveće dakle, od kakve ovaj najvažniji tački u toj u toj dakle ovaj oblasti. Pakada je neko od nas kada je neko od nas dijete kada ima roditelje mi moramo da imamo najljepši odnos prema njima. Ubili validini ih tu perfektsi dobročinstvo je Allah propisao prema roditeljima. Odmah nakon obaveze prema Bogu dolazi obaveza prema roditeljima. Ja nepi kako je samo lijepo vidjeti kada djeca kada su djeca poslušna svojih roditelja kada dijete odakle god dođe u čijmu u svoju kuću poljubi čelo svoje majki ili majci a mi oba i termin majke toliko volimo, toliko je on topao, toliko je on vijet, da ne želimo ovu polatelizaciju da koristimo majici, nego nekako, nekako nam je lepše da kažemo majki. Majki, poljubiš čelo pa. Otcu slome, babi slome. Pa na najljepši način se obraćati s svojim roditeljima. To je slan. To je stroga obaveza od, od strane uzvišljama da vlađa. Šano. Stroga obaveza. Na najljepšim Roditelji ne smiju da budu ugroženi. Ne da osjete ovaj, da su oni, ne da osjete, da se osjete u svojoj kući ili u kući svoje djece neprijatni, ne smiju da se zastide, subhanallah. Zaista ima raznih primjera. Raznih primjera se možemo nagurati. I vrlo često dok provozimo kroz ova, ovo, ova, ova, ova, ova, ova, ova, ova, ova, ova, ova, ili stanovnika, ili građana, općenito, vrlo često imamo situaciju da roditelji ostanu sami. Djeca sva po inostranstvu, po svijetu, i tako dalje, a roditelji sami oboje ili jedno od njih. Svijedlog sam, gdje ovaj, su naši ovaj, građani i ljudi napravili na, na, na, ovaj, takve vile, takve kuće, koje imaju nekoliko stotina kvadratni metara ukrašeni na ukrašeno narodno te ta zdanje na najlepši mogući način duty majka sada lipa baba sada teća budjemačko po veća podjaspori na desetine vidio sam jednog starca koji ima ne znam poko 7 i 8 sinova svi su u švajcarskoj on sam sjedio u svojoj kući potrebanje potrebanje takve Ovaj, da mu neko čašu da nese. Ništa ti, vrate, ne treba, ni Švajcarska, ni Amerika. Cijel svijet ništa ne treba. Uči doček. Onako kako čovjek bude postupao prema svojim roditeljima, tako će djeca prema njemu postupati. A vjerovite, kada roditelji odu sa ovog svijeta, moja radmetli bika ili nana je 104 godine življela. Jedan najteži moment da, u, u životu, na ovom sviju, jeste kada je ona presila, eto, sto, četiri godine živjela. I onda, sa, sa, sa njenom tjecom poslije, sa ovim ovaj, mamiđama i, i ovaj, halama ili tetkama pričao, kad, nakon što je otišla, svi su žalili što nisu još malo bolji prava njoj bili, iako su u osnovi svi bili dobri prava njoj. Svaki trenutan prođe kroz tvoju glavu, pa što nisam još bolje, pa mogao sam još bolje i tako dalješ. A roditelji su vrata za džernet. Pa ako hoćemo, možemo ih zatvoriti sebi ili ih otvoriti ovaj kada budemo otišli, otišli naher. Zatim, ako si također roditel u funkciji roditela, na najlepši mogući način prema djeci postupati. Perfekcije se vraži također u obraćanju, u savjetovanju, u educiranju. Zatim, ako si brat, ako si sesto također, na najljepši mogući način prema svojima najbližima, onda također perfekcija prema konši. Također je završeni završeni odnos naravlja prema komšiji. On je možda ne ne Nikada se to ne može ta perfekcija dostići. Ali te ora uvijek uče da ideš naprijed. Da ne odustaješ. Da se uvijek popravljaš. Da se uvijek da te popraviš. Dobročinstvo prema svim ljudima. Dobročinstvo prema svim ljudima. A sinaska istorija. Sinaska istorija. Ona je puna Dakle, izuzetni primjeri kako se ovaj postupalo čak i kada su događali sukobi. Primjer radi Salahudina Jubi koji je osvojio kuc od Tstasha, ovaj eh, Richard Lavne srce je ovaj se razgovio i Salahudin Jubi mu šalje svog ličnog lekara Begamije. Ono je tamo sa druge strane, ali to je islamski To je musliman, musliman svima želi dobro, svima želi ono što želi sam mesel, sam mesel, to želi prije svega muslimanima, ali isto tako to dobro želi i nemuslimanima, e to je islam. I zato uzvišeni Allah što ono kaže, Mi smo te Muhammede poslali kao milost svima kao milost i dobrotu i ovaj korist svim, svim svijetovima. Također, dobročinstvo prema životinjama, Nared, spomenuli smo onaj hadij iz poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Spomenuli smo onaj hadij poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I kada tu ovce, to jagnje, koreš, jer ti Allah dao da, da ga koristi da, da, kao na baku, to radi najljevši mogući nađi. Zato naši ljudi, primjera, radi, a to je uteneljeno, duboko, U korijenu naše vjere to, tom kurbanu ne žene da pokažu nož kada ga bote pravo mjesto gdje će zakazati na ruke sakriju nož i to je to je to je to je vereno, to je lijep, lijep postup, lijep, edep, to je to je to je to je to je to je to je to je to je to je to je to gdje zagovaraju dobročinjstva prema životinjava i tako dada. Međutim, čak pretjeruju idu, idu mnogo daleko. U tom smislu da daju više pažnje ovaj, životinjama nego i čovjeku, a to nije u redu. A znate li kada je Islam uspostavio temene dobročinjstva prema životinjama? Mnogo davno. Mnogo davno. Poslanjnik Alihi Saratov Saram kaže u Damadisu, koji u Sahihu također Kaže pričao je o nekoj žen iz prešnijih naroda kaže jedna je žena kaže je zaslužila kaže kaznu u đehenemskoj vatri zašto ona sa kriz bobmačke zbog jedne mačke zašto kaže e, zatvorila je nije i davala hrane da jede i da pije e, vode da pije i ostavila tako dok nije uginula. Ja, rapinući. Otkud ti pravo da ubije život i vijeku, nema razuma. Pazite, gospodar svih svjetova se na nju rasadila. A s druge je spominje primjer jedne žene, koja je bila u jednom periodu ovaj, svakojaka, ali kaže, naišla je jedne prilike na, na psa, koji je umirao od željeći. A tu u je bio punar, dubog punar, mnogo dubog, ne, nekoliko metara, gdje, gdje pas nije moglo nikako da dozahvatite vode, da se napije. Dakle, ona je si išla i u cipelu mu je iznijela, iznijela ovaj, e, vode i napojila, ga, napojila je tu dušu, živu dušu. Iako je nerazona, kaže, zbog toga je zaradila mjesto u džene, tljela je prost jebrije. Ja bi, pogledajte šta je izlao, Onda također kada govorimo o ovoj perfektnosti u djevu Muslima mora da je perfektan u samu I ovu perfekciju uzvišanje Allah spominje, premer također kaže وَتَرَ جِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَ تَوْوَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ Kaže, i ti gledaš brda, gledaš planine Mi smo sad prolazili vamo, taro smo išli ovaj Pa smo gledali ono Boži je stvaranje, ono ljepotu, u primeru, radi. A ovaj planine kaže, ti gledaš planine i misliš da su postojane. A one se kreću, kaže, isto kao što se kreću u oblaz. jer se i zemlja okreće i kreće i tako dalje. Ali šta je dokakale? Sunah, vahiljeni, atpane, kuleši. I to je Allahovo koji je sve do perfektnosti doveo, kaže Uzvišan, vahiljeni. Pogledaj ovaj svemišlj. Koliko ima miliona A, ili milijardi nebeskih tijela samo u ovoj našoj galaksiji. Kažem da je najmanja zvijezda u ovoj našoj galaksiji Sunce, ali za nas je ono najve, na, najveće tijelo, jer, jer, jer nam je najviđe, pa, pa, pa tako nam se čini da je, da je ogromno tako dalje. Ali pogledajte savršenstva, i li za doživjeni ikada da Sunce zakasni? Da ne izađe na vrijeme ili da ne izađe na vrijeme i tako dalje. Nikada to je savršenstvo gospodarno svijetu. To je savršenstvo gospodara svi svjetova. E onaj koji je ovaj senior uredio tako perfektno, traži od mene i od tebe brate i sestru da budemo također perfektni u svem. I zašto? Namaz. Pet buda. Pa da bi se učio toj tačnosti i toj perfektnosti savršenstva. U tačno određeno vrijeme. I najbolje je obaviti namaz u prvom, u prvom dakle ovaj vremen. Zatim, šta god da u društvu obavneš, bilo koji posao, Islam ti naređuje da ga obavljaš najlepšim mogućim načem. Ako si učenik, učenik, Islam na tebe traži da imaš sve petica, ili sve 10 kert, Ne možeš se pravdati, i primera radi, e, ja imam afite za nešto drugo i tako dalje, da tražiš sebi opravdanja ako imaš šestica ili jedinice, do jedne, ne, ne, ne. Nije ti dobra vjera ako imaš slabociva. Ti mora da budeš najbolji u svemu. Ako si profesor, Ne možeš da kasniš na časovima. Ne može da ne pripremaš časove. Ne možeš da ne budeš najbolji profesor. Moraš da budeš najbolji profesor. Najbolji profesor. Ako si radnik, moraš da budeš najbolji radnik. Nema, primjera radi kad me vidi direktor ili poslovođa, ja, ja sam mašala, to rekao bi čovjek. Nema boljeg. Što on zamakne u šervu. Ne. Ne. Nema krađene ispitima primjer, ja sam u Rožajan prijel radio u centra ovođavi prije nekoliko godina održao jednu hutbu na ovu, na sličnu temu. I spomenuo sam diplome, važne diplome i krađenje ispitima itd. i tako dalje. Mnogi studenti kad su izlazili, oni su se gledali i kaže, e, pronađete ovaj Fendi i tako dalje. Ali neki su žamatnije misljeni da on, ako klanja, ide u džami, o, može sad da kralje tamo ispitu da, da prepisuje i tako dalje i poslije uzme diplom. Ma, lažna ti je diploma, bolje. Haram ti je diploma. Haram ti je poslije plata, poslije te odmene. Mnogi se ljudi, ovaj, studenti, javili, pa kako ću ja sad, pa šta da radim sad, pa kako da se ispravim, tako dalje, ali govorim, nijemaju ljudi predstavu da je sve vjeran, sam život je vjeran. Nema kralje, nema fuševluka. Ti radiš. jedan službenik, u općini rožaja, ovaj, se je hvalio, jednom našim prijatom kaže, ja sam maš, posti ti košto sam htio, šta? Kaže, ja primam plat nidlje na posao. Po tobi, Arabi, to nemoj to pričati, to je zramota. To je zramota, a, a, a da ne govorimo o grahoti. Pa nije ti dozvoljena plata. Nije dozvoljena plata da je primiš. Znači, na haram način hraniš svoju porodicu, nije to islam. Nije to islam. To me nas islam ne uči, pa makar 24 je zaista odličan mišljenje, ne. Ne može to tako. Mora da vecim sam. Ako si direktor takođe poslovađa, na najlepšim mogućim načinima sa sa onima koji su koji su koji su ti podređeni, ko, sa kojima ti rukovodiš, sa kojima ti posluješ, na najlepšim mogućim načinima. U svemu. E, zamislite ljudi kako gdje bi na bio kraj i, i e, gdje bi nam bili ovaj rezultat i si kada bismo ovo uvijek imali na umu i kada bismo dakle se tako, tako ovaj, e, ponašali. I na kraju završit ću sa jednim hadisom osl.nika Muhammeda s koji je osnova kada su u pitanju velike ambicije i veliki cilje. I znate, naravno, svi mi kada slušamo ili kada čitamo o Đanetu, وجen je sjedepotama a sa kod nas kaže e, gospodaru samo da, bi, da samo meni da da da ho ovaj, bilo gdje bilo gdje. pa negdje ja sam čuo komentar kaže gospodar, bilo gdje pa negdje zlava samo nek, u neko čoše, neki neko u neki ugao ja usao se skrasim dobro bi mi bilo i tako dalje pasi tvoj gospodar, rozišena Allah od tebe tebi ne želi bilo koje mjesto u džanetu. Nego kada tražiš džanet kaže poslani Muhammed Aleyhis kada <laughs> moliš soritela za džanet kaže nemoj da namoliš bilo koje mjesto u džanetu nego najuzvišenije mjesto džaneta. Allahov To najuzvišenije mjesto džanet se zove Fisneus. To je vrh džaneta. Iznad njega je Allahov prijesto a iznad prijestavlja je gospodar svih svijeta. Zašto ona je ovo najdobranije mjesto u dženetu? Zato što je najdvržet stvoritelom Allahu subhanahu. Pazi, kaže poslanih sr. Allahu alaihi wa sallam, u dženetu ima sto deređa, sto stepeni. Između dva stepena je kao razlika i razdaljena kao između ne zemlje i nebesa. Znam misli to? A između svaka dva stepena je tolika razdaljena. To je Allah prikrenio za one koji se bore na Božem put, i ulažu trud, napor i tako da. Zamisli sada onaj koji je na prvoj ovoj stepenici i onaj koji je na, na, na stoto, stotoj ovoj stepenici ili mjerači, ili mjerači. Koja je to razlika? Istanonici dženeta će jedni u druge gledati kaže kao što gledate vi ovaj, sa zemlje zvijezdu na istoku ili na zadnju. Tolika rastanina. Poslanik. Pitaš a shara, ovo vam poslanče dobro. Ti koji će toliko biti visonku dženetu, to su sigurno lahovi poslanici. Kaže, ne, vjeruj mi, ne, ljudi, kaže, to su obični ljudi, to su obični ljudi koji su periodani i bogove. I zato, popazite kako nas uzvišena vjera uči da idemo prema završenstvu. Da uvijek idemo naprijed. A dva su stanja u kojima se čovjek može naći. Ili ideš naprijed, ili se vraćaš nazad. Nema trećeg. Nema neko da kaže, e, ja sad stojim, meni je fino, ja Ovo po im poneki namaz odem, ovaj na gradžunu bi odem Bajerovlje ovaj, i ponekad finans gimnaziju i tako dalje. Ovaj po nešto pomoćne tako dalje, uhari, dobre, ne, ne moj, nemoj, nemoj uhar, molim te. Islamo tebe je važnije se zdolanar sa uhar, ne. Ne, Islamo tebe je važnije, mnogo više. Jer te stori te poštuje. Uzeš ne Allah poštuje čovjeka. Uzeš ne Allah voli čovjeka. Uzeš ne Allah voli svoje robove. On je milostiviji i, i, i, i ovaj blažiji prema nama nego što su, nam, nego što su blage i milostive naše majke prema nama, mjerovite. Tako je vas, hano, tada dobar i milostiv prema nama. I zato on traži od nas, on se raduje kada mu se mi pokajamo. Zamislite oz, hano, bo. Stvoritelj koji je nezavisan, koji je živi, živ savršenim životom prije nego da ljudi ovaj, dođu na ovaj svijet. Ali on se raduje kada se neko od nas pokajamo, kada se neko od nas popravi. Zato je jako bito da se uvijek popravljamo, uvijek da se popravljamo. Uvijek idemo naprijed, svaki dan ja hoću nešto korisno da naučim. Naravno, prije svega, vijedi, ali bilo koja korisna nauka, samo nemoj da se zaustaviš. Uvijek da se, ovaj, usavršavaš i uvijek da se nadograđuješ. Primjerno radi, mi sada slušamo termin, ovaj, uh, gdje čito učenje tako da koje nam dolazi ovaj odgovor ove uh, civilizacije danas međutim u islamu je to da učimo takve traženje znanja izrak od groba do od rođenja, od kovietke do groba uvije da se završava što da ina napreduješ uvijek da ideš dakle ovaj naprijed kažu oni koji su slijedili i drugi se se imao mahmeda rahimehullah taala poznati islamski imali autoritetu Po ovaj, kome je jedna i škola u Fikhu nazvana Hambelijska, dakle ovaj škola. Ti njegovučnicu govorili, kaže, družili smo se za njim i kaže, svaki dan bi po nešto od njega koristano učili. I svaki dan bismo primitli kod njega da bi on uvijek nešto novo. Uvijek bi se uzoršao, uvijek bi išao naprijed. U svemu, gdje se god da nalaziš, šta god da radiš, samo naprijed dobru i u hajru. U prema drugima. Pa, kada čovjek se trudi pre, da ide prema pre, perfekciji, da dostigne perfekciju vijekora, ne dostiš, što? Ali što se više trudiš, ti si, ti si sve savršeniji, ti si sve bolji, tako da ne. Onda ćete uzvišeni Allah, žanom u perfektnom suri Abrahman, sura Boglavi u Kur'anu, zove se milostivi. Pročitajte ovu suru. Milosti, u njoj uzvišeni Allah spominje, samo spominje svoje blago dati prava I ahiretske i tunjavučke. I zato je nazvao ovu suru Rahman milostivi, jer sve blagoje dolaze od milostiva. Sve su one dragovi i njegove milosti. Kaže, vidimo ajdu, He'l <todim> jeza'ul ihsani illa'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l'l cilje je perfekcija. Ki se trudio da budeš perfektan ili perfektan, Allah Žešanu učite na najljepši mogući na, način. Ja volim vas, premenite postilo, da sve vas, vaše familije, vaše porodice eh, nagradi i svakim dobrom da vas vodi pute ima spasa, da nas naravno pomone da uvijek napredujemo i da idemo prema ovaj eh, u kvalitetu, u ovaj naprijed, kako bi inša allah ta'ara on sa nama bio zadovoljan kada, kada, ako Boga, kada ovaj, ga sretnemo, a to je neminovnost, susret sa njim je neminovnost. I zato onaj ko voli susret sa njim, ko voli uzvišnog Allaha Žešanu i također Allah njega voli i raduje se susretu, susretu sa njim. U tom smislu, želim da se želantno zahvali na pažnji, na strpljenju, da vam, dragi Allah, ovo vrijeme i ovaj trud koji ste uložili i da se još puno puta viđamo u ovakvom, prelijepom ambijentu i sličnim, insha'Allah. Naša posljednog vijesta je hvala Lovješa, nekje se Dragi Muftija, mi smo vas pozvali Da, nas, da nam zasladite, ova sva predavanja, a vi ste presladili ovdje. Sad, djeca koja imaju ovdje da dobiju, ili Mihal koja žele, ili Hanumi ako žele. Bujro. A ja, može neko biti ako žele. Evo, ja ću to profesoru propustiti, Admir Fendi Šantić, inače, glavnom imamu islamske zajednici mersenzete u Brdarevu. Naravno, ovim momcima, oni moraju dobiti van svih pravila i protokola, Alo ostalo neka neka on izlaže metod kako će podijeliti.